Joan den astean maziren kontra azken minutuetan sartuen txeguari esker, sailkapeneko zorzigarren lekua ardietxidute bayonesek. Partida bat ez dute galdu urte astapenuntan eta berpiste bat bezala sendida, bereziki jokolarien moralarentzat zat garrantzitsua dena. Joel Jai hey, haintzinekoen trebet Inter de mental c'est très très bien voilà. c'est quelque chose. Qu Gude eburuentzat izigarri baikora da. Ez duugulortori egiten sasoen astapenean, on berbada ongi euh, ulertu dugu prodebian prodebi prodebi girela jeu, eta horre et e, re et badela maila etengabe et gabe borrokan arizan berdela. Ni du résultat c'est bien, mais pour le mental c'est très bien. Eaittzen aldetik ona ta bakarrik bakarrika mailhiruarren badira saikapen orokorean, Baion ez dute handzten hoita hemezorzio hogeita bi emaitzarekin galdu zutela banen. Beren kalitatea joko individuala dela azpi magjatu daugu antuan batzu jokolariak. Lor for son lor individualités qui, qui peuvent faire basculer euh, les rencontres. Onusa to me bien parce qu'on est collectif depuis un moment donc ça, den Derbia, denen hautan bada ostir partida irabaztea dutela lehentasuna gehitu du Joel Rey Trebetzaileak. Derbi, si on... Derbia déjà pensé avant avant le baino lene van irabasteari pentsatzen ari gira, gira. gauzak alderantziz egiten baditugu surpresa txarra kizaiten aldira. Chine, beraz behardugu banen kontra irabasileenik Aveun chez nous deux victoires derrière on n'était pas passé lehen aldiabaita baita hiru garaipen le alditugula lortzen si badugu baldintza honetan euh, izanengira on ondoko partida guzientzat on sera dans de bonnes conditions pour les matchs à zorzio horretan jandogecelaian eta zuzenean euskari jaetietan